перебували в одному з містовому ряді з канонізаційними заходами 1072 року. Не виключено, що під час освячення п'ятиглавого храму та встановлення щорічного свята князі Борис і Гліб були проголошені місцевими святими. Аргументом на користь цього може бути церковна служба Борису І Глібу, складена митрополитом Іоанном близько 1035 року. За списком 12 століття вона мала такий заголовок місяця того же 24 творіння Іоанна Митрополита Рускава, святима Мученькама Бориса. І Отже, якщо це не пізніша приписка, то служба Іоанна іменувала об'єнних братів Ярослава Святими вже в 30-х роках XI століття. Примітка Авторство митрополита Іоанна I церковної служби Борису і Глібу – Ряд дослідників ставить під сумнів, вважаючи, що вона написана митрополитом Іоанном II між 1077 та 1089 роками. Сім'я Ярослава. На 1036 році ми зупинимо хронологічний виклад офіційних подій і спробуємо поглянути на приватне життя Ярослава. Це тим більш важливо, що протягом подальших десяти років його родинні справи доволі тісно переплетуться з державними. У писемних джерелах вітчизняних та іноземних чітко зафіксовано, що дружиною Ярослава Мудрого була Інгі Герд, Дочка шведського короля Олава Скотконунга, який походив зі старовинного роду упсальських конунгів. Згідно з Адамом Бременським матір'ю Інгігерд була слов'янка з племені ободритів на ім'я Естріт. Аналогічні дані містяться і в сазі про Олава Святого, хоча в інших сагах мати Інгігерт, дочка іншої шлюбної дружини Олава, шведки з походження. За даними північних писемних пам'яток, зокрема саги Снорі, Сина, Стули, Інгігерд була спершу заручена з норвезьким конуном Олавом на прізвисько Товстий, а згодом Святий. Джерела не приховують політичних мотивів цього шлюбу. У цей час між двома Олавами – шведським і норвезьким – точилася боротьба за встановлення кордону між Швецією та Норвегією. Олав Норвезький сподівався, що порубіжний конфлікт вдасться замирити шляхом одруження на дочці Олава, шведського Інгігерд. Олав Норвезький відрядив до Швеції посольство на чолі з Бьорном Окольничим просити руки Інгігерд. Вона радо погодилася на цей шлюб, а її батька взявся умовити старий Торгнір. Питання шлюбу Інгігерт і Олава Норвежського розглядалося на Тінгу в місці Упсала, який вирішив, що Інгігерт, дочка Конунга Олава, буде віддана заміж за Олава Конунга сина Харальда. Весілля мало відбутися восени на кордоні між двома країнами на правому березі річки Ельви. Коли Олав Норвезький в оточенні знатних норвежців прибув на обумовлене місце, шведського боку там нікого не було. Олав Шведський не дотримав свого слова. З листа Інгігерт до ярла Рангвальда стало відомо, що причиною цього було прибуття до її батька послів від Ярослава Володимировича з проханням віддати дочку за нього. Улов Норвежський не НАТО перейнявся такою принизливою для нього ситуацією.